Macskajáték 1972. július 23-i felvételt hallanak. Örkény István tragikomédiáját közvetítjük a Pesti Színházból. Rendezte Székely Gábor. A szereplők Orbánné Sujokmária, Mária Giza a nővére Bulla Elma Paula Simor Egérke Halász Judit Ilus Orbánné Leánya Földi Teri, Csé Bruckner Adelaida Sándor Iza, Csermlény Viktor Gregus Zoltán, Józsi Orbán Veje Szatmári István, Pincér Fogt Károly. Történik napjainkban. A színpad két részre oszlik. Egy kis sarka a fiához München környékére kivándorolt Giza területe. A többi Budapest elsősorban Orbánné lakása. Egy divány, egy spanyolfal, egy telefon, egy fogas valamint egy asztal három székkel, egy komót telefonnal, melyek különböző helyszíneket jelenthetnek. A színpad hátterében hatalmasra kinagyított homályos fénykép jelenik meg. Ez a pillanatkép 1918-ban vagy 1919-ben készült. A Szolnok megyei létán, kint a holtiszánál, a cukorgyári lakótelep közelében, ahol lánykorunkban laktunk. Fönt a gyár féderes kocsijának hátsó fele látszik. A lovak nem. Az ereszkedőn pedig két lány alak szalad lefelé. Azok mi vagyunk. Szolnok megye szépei. A skalla lányok. Amint az első tülruhánkban szélfútt a hajjal, kacagva, integetve szaladunk a víz felé. A képet már eredetileg túl exponálták. A két homályos leány alatt azóta megsárgult, kifakult. Arcunk is alig kivehető. gizatoló széke. München ide csak nem száz kilométer, de azért este nyolckor német pontosággal, csak nem libasorban befutottak az autók a parkba. 8 óra 30-kor a lány, nem a sveszterem, a szobalány, Kinyitotta az ebédlőajtót, elsőnek engem gurított az asztal főre, aztán én meg mindenkinek a helyét. Ilyen kisebb nincs név szerinti ültetés, így hát odaifadta magamhoz Rauschenik professzort, aki nem csak orvosnak nagyszerű, hanem társalgónak is. Persze nem azért volt neghíva, mert az én kezelő orvosom, hanem a bátja miatt, aki a Bajor kereskedelmi kamara alelnöke és misinek fontos nexus -a. Rausenig rögtön ahogy léten felül érdeklődött, mondtam neki, ami nem lehet változtatni, amiatt nem érdemes panaszkodni. Gratulált, hogy milyen erős vagyok, és nagyon okos dolgokat mondott, de amikor elfáradok, kihagy a memóriám. A Sveszten hozza az altatómat, majd holnap reggel folytatom. -e folyt. Orbánné éppen hazaért, leveti kopott nagy kabátját, a ruhája is kopott jellegtelen, a lábán fekete, magas szárúcipő. cipő. Rémes napom volt, egy csomó hosszúság ért és mindeniken fölhizgattam magam. Ismert drága gizám, a sok bajomban földgyűlik bennem a méreg, és mintha egy égő kanócot húznék magam után, minden átmenetnék ki fölrobbanok, melleszeg mistót a tejcsarnokos nő, már régen a videgeimre megy ami pont a szeme előtt a Csatárda utcai tejcsarnokban. Képzeljél drága gizám a balkaromon, a társbérlő macskája a kezemben egy joghurtos ideg, de fél deci tej, a fél lábamon papucs, és a másikon fűzős fűzőscipős a fejelmen, egy vadidegendő kalapja, ami véletlenül rajtam maradt. Én kiabálok, és nem nagyon válogatom meg a szavaimat. néz szintén a mögöttem álló négy öregasszony is kiabál. Mert az egész környéken tejcsatnok ellenes a hangulat. És most képzelje el rá a gizám, hogy ennek az űrzaradat a kettőfokán nyílik az ajtó, és ott áll egy nő. Kérlek, gizám, szőke haja volt-e? Olyan természetesen szőke, mint hogy egy pohár egy tiszta vizet se lehet festeni. Magyarú jersey, angol kosztüm volt rajta, amire rá volt írva, hogy nem Budapest. Na de mindez nem érdekes, drága gizám, hanem az, hogy meg sem szól, han, csak Át is nézek, és, és abban a szemfillantásban csönd lett. Mindenki őt bámulta, és mindenki szégyelte magát. Nem ismertem meg. Ő kezdett engem nézni, aztán megkérdezte, ha nem tévedek, ugye Orbán Béláné. Nekem meg nem jött ki hang a torkomon, csak a tejcsarnakos nő kezdett magához térni és folytati próbálta a pofázást. De csak egy fél cukorékolás jött ki belőlem, akkor a Paula ránézett és azt kérdezte, mit óhajt, asszonyom, mistó tény állapilamban erkölcsi volt és egy hang sem jött ki a száján, amikor fizetés nélkül eltávoztam Paulával, mert a nagy fölfordulásban még a pénzemet is otthon felejtettem. Hagyat kísért. Aztán utána kérdezett. Mondtam, hogy az állapotot sajnos változatlan, pedig gármis is pátként a legjobb orvosok felügyelnek rád azt üzente, hogy csókoltat. Aztán megjegyezte, hogy milyen remek kis kalapom van, és milyen fiatal vagyok benne, és kérlek, gizán alját, hogy bevallottam volna, hogy ez egy vadidegen nő kalapja, és véletlenül maradt a fejemen, azt meséltem, hogy a belvárosban vettem 250 forintért. Aztán megbeszéltük, hogy kedden találkozunk a nárcizban, és keddelóta minden nap ott találkozunk. Azt a legfurcsább, hogy tulajdonképpen semmi különöset nem mond, és én mégis mindig a hatása alá kerülök. Azt hiszem, ő olyan hatással van rám, mint te. Gizám, drága Gizám, végre találtam valakit, aki figyel rám, aki törődik velem, érdeklődik, kérdez, mennyit kérdez, mindent tudni akar, és akármit mondok, érdekes. Én tőlem már senki nem kérdezett semmit. Amióta téged elvesztettelek, most érzem először, hogy fontos vagyok valakinek, Azóta vagyok magamnak is fontos. Most befejezem, mert a ruhánok a nárciszba holnap megint írok, addig sok teretettel csókol, hugod, erzi. A nárcisz, Paula a leírásnak megfelelően elegáns. És volt egy lovagó? Erre oszl, nemrégsz el? Pedig nem tévedek. Szegény urammal voltam végig. Épp ő emlegettem. Ő mikor? A házmesterék az óvóhely legmelegebb zugában tanyártak. Karácsony este föltettek néhány nem. Rímlik valami? Mind oda és akkor a férjed azt mondta, Hallod? A lovagod. Biztos, ezt egész Béla majd mi a filtékes. <gül> Nevetve mondta. Akkor lehet. De te nem bevettél. Milyen <gül> jó fejed van. <gül> És a lovagod. Én. Én. Szoktad még látni? Szoktam, de nem gyakran. Milyen gyakran? Nálam vacsorázik minden csügyör Szép! Na nice, csak látnád. Miért ilyen? Csupa has, mint a föl lenne fújva, mint a csak beszívna a levegőt, de nem lénekezné ki. Mi is a neve? És a modor, tudod erre igazán nem vagyok kényes, de a rosszul lét környék ez, amikor udvarol. <gül> Ebben is van valami megható. Ebben csak egy gyengéd lényed, talán valami megható. Hogy is hívja? Pizárólag tele szájjal beszél, igaz? Nem is tud másképpen, ha jóformán állandóan érzi. Ah, te túlzol. Még szép híten is Megerett egy levesbe főtt kapant, másfél kiló rántott parajt és befejezés, hogy egy tepsi rétes. Nekem ez Mi Miközben az egyiket ette, be kellett hoznom a másikatól, lássa, mi vár rá. <gül> jó kopa lehet. Nem akarod megmondani a nevét. Még nem hozzam. Még nem. Ígyünk valamit. Feri én. hozzon két uberget. Ne, köszönöm nem szóna. Az én kedvem érkezni. Hozzon csak Feri Hol hagytuk? Abba? Ott, hogy nem akartad megmondani a nevét? Na, alig hiszem, hogy ismernéd. A jó, hát nem mond, ha nem akarod. Csermlényi Viktornak hívják. Csermlényi Viktornak, persze. És őt ne tud Tudom, te nem vagy operabarát. barát. A, hiszen ez mindenki ismeri. Ő világhírű. Volt! Most a pamótiparban korrepetál szegény. Kevés anyuk fia. Nem, nem a pénz miatt csinálja. Ez is tetszik nekem. Mondd és föllépni nem szokott. Már csak eszre műsorokon, már csak egy-két rövid dalra futja a lélegzete. Mi? van. Ez is szép. Mi ezen a szép? Hogy mégis énekelni akar. De a hangja se a régi már. Talán ez a legszebb az egész. Ez már nem van Tetszik nekem, ha valaki dacolni akar a tüdő Kiáll egy külvárosi pódiumra és énekel, amit ki nem fullad. Erre nem gondoltam. Szeretném megismerni. Ó, nagy csalódás Kriszín. Miért? Mert amit te Viktorba belemagyarázol, az csak benned van meg. pontos olyan, amilyennek én látom egy, látom, egy lármás, rendedlen, mocskos, kibírhatatlan ala. Furcsa, hogy szegény férjedről, csupa jót mondasz, őt pedig folyton pocskondiáról. Miért fúcszás? Hát mintha őt szeretted volna jobban. Melyiket? Ezt a csembényit. Na, ugyanazt, már ne nevöztes engem! ez. Ha neked ezt az én Viktoromat egyszer. Teljes életszagyságban megmutatnám. nem mondaná többet ilyen őrültséget. Hát mutasd be! <gül> Még csak azt hiányzik, te már az első kézcsóknál rosszul lenni. Miért? Mert mint egy vizsla összenyalná a kezedet. <gül> Orbánné ismét otthon van, leveti magas szárú cipőjét apus bújik, Közben telefonon beszél Gizával. Halló? Halló? Halló? Hallasz engem? Igen. Hallasz? Ne kerülgesd a kását. Mit mondott a nő? Nem kötelez kiszolgálni féldeti tejed. Miért nem vettél többet? Menjél elég a macskának. Ezen vesztetek össze? Még nem. Erre a lehető, legkudorosabb megkérdettem, Hol van ez kiírva magánál angyalom? Erre mit mondod? Hogy ezt nem kell kiírni, mert a természetes. Erre mit mondtál? Hogy mindenki kell írni. Erre mit mondott? Hogy különben is a tejcsarok hasonló nyitvatartása csak a csecsemők és gyermekek teljes látása nem pedig az állatok etetését. a e kezdett egy kicsit melegem lenni. Miket mondtál neki? Azt kérdeztem, hogy mindig udvariásan is. Ez hol van kiírva magánál angyalom? Erre mit mondod? Hogy eszekkel kiírni, mert ez is természet. Erre is. mit mondtál? Ha ki van írva, hogy a szüdegények fogdosázat akkor ezt is kell lehetett volna írni. Erre mit válaszol? Hogy nem lehet minden kiírni. Erre mit mondtál? Hogy lehet? Erre mit gondolsz? Hogy nem lehet. Erre mit mondtál? Hogy lehet? Hogy kiabáltál vele. Még nem. Ő kezdte el kiabálni? Én kezdtem el kiabálni. Mert felszólított, hogy azonnal hagyjam el a helyiséget. Kezdte néhány jogcímen! Az, hát, hogy azon jogcímen, a jogszímen, hogy a tecsoromba állatokat be, az is Mondom, és ez hol van kiírva? Azt mondta, pont a fejem fölött. És tényleg ki volt írva? Tényleg ki volt. Írva. Hát akkor neki volt igaza? Ettől lettem dühös. Miket mondtál neki? Micsoda? Miket mondtál? Ami már hónapok óta fölgyűlt bennem. Goromba voltál. Akár jó, vigyázzatok, ilyen, hogy valami kiszalad az De mit mondtál neki? Hogy dupla valami. Mit jelent ez? Semmi különös Sértőszó? Hallottál már tőleg sírtőszóval. Még rád is kellett szólni. És ő szeretted az erős kifejezéseket. És ekkor lépett az üzletbe az a bizonyos Paul. Miért mondod ezt ilyen gúnyosan? Hol itt a gúny? A van hát, Képzelő. Úgy látszik Paula barátnőmbel, amilyet nem tetszik neked. Ti Nekem az nem tetszik, hogy te hiányos öltözékben szaladgálsz az utcán. De nem volt idő felöltözni, mert megszökött a macska. Egy macska nem szokott megszökni. Nem is az én lakásomban szökött meg, hanem a szomszédnő lakásában. Hogy került a félig felöltözve a szomszédnő lakásába? Hány percet beszélt vele? Nem törődj vele. Mégis. Nem számít. Talán beteg a szomszédnő. A szomszédnő nem is volt otthon. Hogy kerülste félig felöltözve a szomszédnőt a lakásába? Miért fontos ez! ez, ez, ez, ez, ez, ez. De én tudni szeretné. De miért kell neked mindent a legapróbb részletig tudni? Mert hát féltelek. Nekem nem kell félteni. Lehet, hogy az egész nem más csak a nálad szokásos felfordulás. De a leveledből úgy veszem ki, hogy több. De miből veszed ki? Inkább csak érzed. De miből érzed? A szavaidból is érzed. Lába! Jó, jó, én mindent elmagyarázok, Gizám, csak nyugodj meg. A szomszédem egy drága kis szerencsétlen teremtés mindenki csak egérkének nevezi. Tudod van egy játékunk, amikor a hazajön a hivatalából, akkor átnyávog nekem. Én beeresztem az adjunk tusék macskáját, az visszanyávog. Egérke felel a macskának, a macska felel egérkének. Nem is játék ez. Ez van szokás. Na szóval, nálam van a lakás a kulcsa, mert ő egész nap dolgozik, és a szabad idejében foglalkozik kalapokkal. Én öltözködtem, amikor az egyik vevője telefonált, hogy elkészült-e már a kalapja, amikor átmentem nézni, akkor a macska épp a karomon ült, de persze vetettem, a csupa kíváncsiságból, fölpróbáltam ennek a nőnek a kalapját, hát abil a szempillantásban lesz a lépcső. És te utána! Persze! Abban az öltözben. Így is csak a harmadik utcában éltem utol. Hogy te, te nem ezt tetted volna. Nincs olyan macska világon, amiért én. Hiányos öltözékbe szaladgálik az a a macska nem az ennyi, hanem a pársgérlőméki. Azt is megírtam neked, hogy mennyire ragaszkodik hozzám, és képzeld, mit szóltatlan az agyunk a ha megszökik az ő imádott macskájuk, amire úgyis féltékenyek volt. Ezt nem írtad? Mit nem írtad? Te csak az? azt írtad, hogy az agyunk végtelenül finom és udvaros emberek. De azt nem írtad, hogy féltékenyek? nem érdekes. Az az érdekes, hogy miért féltékenyek? Állítólag elcsábítom a macskájukat. Mivel csábítod el a macskájukat? Mennyibe kerül egy Bert? Mondta már, hogy ne törődj vele. De engem idegesítem, nem tudom, hogy ez a beszélgetés mibe kerül. Semmi Az Az nem lehet. A telefonszámla Misi vállalatának költségszámlájára. A vállalat Misi? Jé? De a telefon a rezsit Akkor is ő fizeti. Misi örül neki. Minél nagyobb a telefonszámla, annál kevesebb az adó. Ezt már nem értem. Mivel csábítod az adjuktuség macskáját? Fél deci tejet szoktam neki adni. Mást nem? És egy kis húst. Szerinted ez helyes? Ők nagyon finom emberek, de túlérzékenyek. Akkor én is túlérzékelem. De, de is megsértő. Én is megsértődtem. Akkor te is túlérzékeny vagy, drága gizás? Ezt most hallom először. Ha most vagy először megsértődtél? Ebből ezt? a telefon fog Én És jelét nem adtam annak, hogy megvolnék sírni. De nem vagy, vagy őszinte hozzá. Tudod jól, én mindig őszinte Már vagyok. Lehető, hogy érzem hogy valami bánt. Nem tudom, mire célzol. Paula-ra célzol. Megint képzelősz. Ha neked egy új barátnőd van, akivel jól érzed magad, annak én csak örülök. Tudom, hogy örülsz, de valami mégis megzavarja az örömmel. És semmi. Legszerűen a levelednek egy passzusát érzem kicsit elhamarkodottnak. Már egy passzusát? Amelyben azt írod, hogy ez a bizonyos Paula pont olyan hatással van rád, mint én. Nagyon csodálkozom, édes Gizám! Miért csodálkozol? Mert én ezt a legnagyobb elismerésnek szántam, az ő finom lénye, lelki nemessége emlékeztetek át. Csak hogy a te Paulád mogyorószín dzsörzébe jár és szőkére festi a haját, De ebben is hasonlítunk? De nagyon foghatod az a Gizám! Na, reprezentálok a fiam házában, de hidd el, a legdrágább párizsi ruhám is mindig a koromhoz illőek. És az én hajam nem szőke. Ha nem ősz. Mert neked abban is szerencsét van, hogy gyönyörűen őszül! Te ha se bűn a valaki festi aljár. Még véded is. Ha, oh, nem szorul védelemre. Milliók és milliók járnak festet hajjal. Mondd ezt még egyszer! Mit mondjak még egyszer? Amit most utoljára mondtál. Azt mondtam, hogy milliók és milliók járnak festet sejtettem. Mit Sejtettem. Hogy ez a paula milyen hatással lesz. Milyen én? hatással? Te is szőkelettél. Megáll az eszem. Igen vagy nem? Meg kell mondanom, édes, bizony kicsit furcsálom ezt a feltételezést. Úgy nyugodjon békében, drága jóapám! Nem szoktam ilyen budaságunkra esküdtenni! Akkor mégis szőke vagyunk! Nem! Más, mint ajánlott a drága Paula. Arról veszi, így ő az ostromot, hogy segéd férjem együtt megmentett bennünket az által. Ki mentett meg az éjhaláltól? Ezt most hallom előzé. Karátnám, de fog is állni, a Paola, mi ugyanis együtt vészheltük át az ostromot egy budai pincében. Szegény, drága jobb délám, amilyen múlja volt, nem gondoskodott az ellátásunkról. A Paula nincs. Ott fordultunk volna föl, éhen, mind a ketten. Én most csak rólad beszélek. Pollára, hogy itt Engem, csak a te sorsod ad. De ne algatszon az én sorsom. Nem szóval, szégyenni fogod ezt a veszekedést. Soha szóval Sajledöm, mert nem veszekedtem! Ezt életedben imádtál veszem. Teljünk ezt a beszélgetést rá! Én is éppen ezt akartam tudom. üdvözlöm. Hát fogom a. és a két unokádat. Köszönöm is. szépen! Csókola Csak vigyázz maga! Tös vélem vigyázzon! Aludd, jól! Egy! Szokásos szürke ruhájában belép Egérke, női kalapot tart a kezébe. Eszik. Eszike, drága, nem zavarsz? Nem. Biztos, hogy nem? Mondtam már, hogy nem. Akkor inkább holnap jövök, látom, hogy zavar. Hányszor mondja még, hogy nem zavarsz, mi kell? A matusznél kalapjuk. Már kétszer alakítottam, és még mindig túlsportos nélkül. sportos hogy tegye meg a hene. Megmondtam neked, majd én beszélek vele. De te minden hülye isztérikának beadod a derekadat? Fogadni, mert hogy nekem nem merte volna visszaadni ezt a kalapot. Nem tetszik felpróbálni? Mi nem? De hát ha neki van igaza. Ahhoz nekem egy kalapot nem kell felpróbálni, hogy lássam, kinek van igaza. Azt fogod neki mondani. Asszonyom Orbán Béláni üzeni, hogy ez a kalap nem túl sportos. És ha lenne még valami megjegyezni valója, akkor forduljon egyenesen ő hozzá. Köszönöm szépen. Szívesen. Eltűnik a spanyol fal mögött. És, most szeretnék egy kicsit egyedül maradni. Erzsike, Csak nincs valami baj. Ah. Nincs. Hát akkor én. Elmegyünk. Miau! Orbánné elegánsan Magyaró szint zsörzében és körömbcipőben jön előtt. Drága gizám, nagyon szégyellem, hogy olyan ingerült hangon beszéltem veled a telefonba épp veled, aki legdrágább vagy nekem a világon. Néha, amikor te erkölcsi magaslatodról lenézel az emberre, akkor én elvesztem a fejem. Szép szület, hogy aggódsz, bár én ki nem állhatom, ha aggódnak értem. És tudd meg, Igen igenis barna a hajam, és egyáltalán nem érzem magam bűnösnek. Paula vitelező fodrászához, aki mindjárt eltalált ezt a meleg, de mégis diszkrét, mahagóni szín. Azt mondta, ez az én igazi egyéniségem, az őszhaj megmásította lényemet. Aztán Paula nekem adta, valószínűleg rám erőszakolt azt a bizonyos szín Jersey ruhát, azt a lábamra a magasszárú fűzős cipőt, igaza lett, hogy milyen más érzés, azt el sem mondhatom, nem ismerné rám, elegáns nő lettem. És bocsáss meg az őszinte szóért, neked mindig hajlamod volt arra, hogy a látszatról ítél Paulánál is csak a külsőségeket vetted észre, pedig többről van itt szó, mint egy kiszűkített haj. Én már azt sem tudtam, hogy milyen ruha van rajtam. Az ember hozzákopik a körülményeihez, akit semmibe vesznek, semmivé válik. Hát ugyanmit vegyének észre egy lompos, unalmas öregasszonya. Csendes a ház. Misék bán vannak. Délutánunként felhoznák hozzám az unokákat, de a swester is és a frajlán is bennmaradt. Úgyse tudnék velük egyedül mit kezdeni. Emlékszelnék apánk esti mesére? Most nagyon vigyáznak, nehogy bármivel is megfélelmítsék a gyerekeket. A múltkor Hildegád azt mondta, hogy az én meséimben túl sok a vasorú bába, ördög, lidérc, medve. ezredek óta így nevelkednek az emberek, mondtam. És olyan jól sikerült ez a nevelés, kérdezte. Mit mondjak? Talán nekik van igazuk. Inkább nem mesélem. Különben... Mi a magyarázata annak, hogy te tőlem semmiféle ajándékcsomagot nem vagy hajlandó elfogadni, még ruhákat sem, ettől a Paulától megígért? Hát csak furcsálom. Különben a magyaros szín fölté vagy elég sötét árnyalatú, nem okvetlenül túl fiatalos, és nyugodtan viselheted. Orbánné vendég a leányáiknál, vasárnap ez az a ruha, amivel gizomén értek, úgy megvan van akadva. Kérlek, légy, meg döntjétek el. Üljön le, mama, egyesülj itt, szóval a mama kedvence. Nos, nem vagyok éhes. Az nem lehet, a mamának enni kell. fogalma fogalmas, hogy mi baja vele, mert egy szürke anyag az lehet világos vagy sötét, ez egy szín. Azt tudom, a magyaró színak nincsenek árnyalatai. Hát miért mondom te? Szerinted ez a magyaró szín világos? Kérem, a, a hús, mama, tessék hozzálátni. hozzá. Látni. Az héjban ez hívom a color jersey. Do you like this shade, man? Yes, I love it. Józsi néz, ide. Szerinted is túlvilágos ez a ruha? Igen, a ma a ruha túlvilágos. Na jó, akkor mondd meg nekem, hol láttam -e ennél sötétebb magyaró színű jersey Nem tudom, mama. Vagyis tudom, én még egyáltalán nem láttam magyar színű jersey-t. nem láttam? Látod <gül> rajta, ez a magyar színű jersey ja, igaz, akkor láttam. Nice. Ez te szerinted is túl fiatalos? Azt én egy szóval sem mondtam. Tessék már levülni, egybesült disznógus, mama, kérem. Egybesült disznógus. Torpcsapcs, rosszit korcsap. Te de, de rá, tétségben néz. Ülsz abban a kastélyban, ahol megszűrik neked még a levegőt is. Helikopterre visznek a rövid hullámú kezelésre münchenbe. Írod a szebbnél nézseb szem leveleidet, de 16 év alatt elfelejtetted, Nekem egy közönséges blomba fogamba fél délutáni várakozásomba kerül, miközben 15-ső összeheztünk, hogy ki hamarabb. Mit tudsz te? Erről drága gizám, olyan élet, mint a tiéd, nagyon kevés akad és olyan fiú, mint a te miséd. még kevesebb. Mit tudsz te erről? Te ott nem csak családtag vagy, te egyenrangú, fél, aftal főre ültetnek, reprezentálsz, de hogy élek én, min van nekem? Ezek a vasárnapi ebédek a lányoméknál, nem panaszképpen mondom, egy rosszabb sincs íróségre, de hát megvan a maguk élete. Józsinak minden a műtő, még a vasárnapi öltönyéből is csak, hogy árad az altatók édeskész szaggal, illus sorra, teszi le a nyelvvizsgákat, mert minden vizga, fizetés emelést jelent. Ha vannak gyerekük, nem lenne semmi baj, de így, mire kellene én neki? Ketten dolgoznak, mindenük megvan. Se hozzátenni, se elvenni, nem tudok semmit. Mi marad nekem? Mama, kérem, nem ízli, tessék már megevédelni, És mi van a lábán? Hova tette a fűző cipőjét a mama? Új, cipőm van! Ezt is Paulának köszönhetem. Biztos, most is berzenkedik, mert neki minden gyanús, ami Paulától ered, azt mondja, hogy meg fog dagadni a lába. Ki az a Paula? A barátnő. Mitől van megdagadva a lába? Nem neki, hanem az anyusnak van megdagadva a lába. Jaj, drágáim. Bizony, amíg én magasztárú fűzőscipőt viseltem, bizony elég gyakran megdagadt a lábam. Én azt mondom, ami Gizaménétek se akar elhinni, hogy amióta ezt a félcipőt hordom, vége, mint elfújtált volna a dagadt láb. Ez hol nem fott? Mert ha a ilyen panaszai vannak, küldjünk neki gumiharisnél. Nem érted, nem neki, az anyusnak van megdagadva a lába, légy szíves Kiknek beszélek én? Süketek vagytok? Fizetszer magyarázom, hogy amióta ezt a félcipőt oldom, hogy nincs megdagadva a lábam. Ebben is Paulának lett igaza. De hát, ki az a Paula? Paula az Paula, és a cipő az cipő, és a láb az láb. És az én lábamról van szó, és nem arról, hogy ez a láb megvan dagadva, én fordítva, hogy nincs megdagadva, tessék, győződj meg róla! Ez a lába az anyázláb, aki téged a világról szólt! Követelem, hogy nyomd az ujjadat! És a legkisebb benyomódás látszik, akkor belátom, hogy tévedtem, hogy megint fölveszem azt a rohadt fűzőszípőt, nyomd el az ujjat! Tehogy ja, nyomom! Tessék elhinni mindent elviszek az anyusnak, de szerzám vizsgálom angolból, és majd megy a fejét! Tessék megnyugodni, mama! Ha megdagad a lába, veszünk gumihariseget! De nem dagad meg! Nem dagad meg! Csak hogy azt hittem emberekkel beszélek, én nem tudtam, hogy alattal beszélek! De mióta Paula velem van, mindez semmivé vált. Összevesztem is Ilusékkal, egy perc alatt kimegy belőlem a gőz, reggel jókedvűen keleksel, fel, nem is emlékszem már az én sok-sok nyomorúságos ébredéseimre, ezt kaptam én Paulától is. Ezt irigy lesz te Misi megbántózott. Nagyon szomorú vagyok. 16 évvel ezelőtt, mikor leszálltam a müncheni repülőtéren, Misi ezzel a mondattal fogadott. A mama nem tud olyat kívánni, amit én ne teljesítenék. Nekem csak egy kérésem van. Mióta itt élek Németországban, én az itteni magyarokkal nem érintkezem, az otthoniaknak nem válaszolok. Csak annyit mondtam, légy nyugodt, fiam. És tegnap, mikor a vártnál korábban érkezett vissza baden én éppen egy magyar házaspárral teáztam a teraszon. Misi, mikor a magyar szót meghallotta, elkomorodott. Csak diskuráltunk egy kicsit, magyaráztam, zavartam. Misi bólintott, de be nem mutatkozott. Érezze jól magát, mama mondta, és bement. Este nem mertem lemenni. A szobámba hozattam a vacsorát. Vártam, hogy följöjjen. De nem jött. Igaza van. Azóta itt ülök, önként vállalt, de megérdemelt szobafogságban. És abban is tévedsz, hogy itt Garmis pártunk kérhelyemben én vagyok a társaság középpontja. Én egy öreg asszony vagyok. Az öregeknek abból a fajtájából, amely vállalni meri az öregséget. Egyébként ez az egyetlen magatartás, amelyet létezésünket megbocsátják a fiatalok. Hidd el, nehezebb elviselni az ifjúságot, mint az öregséget, amikor az embernek már úgy sincs más választása. De a legnehezebb elviselni azt az öregséget, amely ifjúsággal áltatja magát. Ezért féltelek én téged a te Paulától. Nem az irítség, az aggódás beszél belőlem. Ebben az esetben nem vagyok hajlandó elfogadni a te erkölcsintelmeidet. Mitől félsz? Én egyszerűen csak boldog vagyok. Tegnap este, amikor a nácizból hazajöttem, hosszú idő után először kinyitottam a rádiót, a dankávaz közvetítették, és akkor én, aki esztendők út a zene nélkül értem, újra végig hallgattam egy operát. Előjött egy csomó emlék a múltból. Eszemben is az is, hogy volt valahol egy fénykép mi rólunk, kerestem is, de nincs meg. Talán te vitted magaddal. Létán készült egy nyári reggelen, a majáris után, én elszövetem fel az első tűlruhámat, Viktor valami egyetemi vizsga miatt csak a hajnai gyorsal indulhatott Pestről, reggel a megérkezett, az őrlete volt a csónakázás. Amikor megláttuk a kis a közepén a csónakot, elkezdtünk futni lefelő a lejtőt, integettünk, kiabáltunk, megyünk már, Viktor, itt vagyunk! Néha most is ilyen futhatnék. A képet, amiről írsz. én is kerestem a faragott dobozomban, de nem találtam. Vagy nálad maradt, vagy elveszek. Csak hogy te rosszul emlékszel. A kép valóban létán készül, de nem hajnalban, hanem délután, a majális elő. Háború volt, és mi a papát vártuk, akit újra behívtak szólnokra a pótsorozásra. Végre megpillantottuk a féderes kocsit, ami porzott végig a holtisz a partján, és a papát, aki messziről integetett. Civilben volt, tehát újra fölmentették. Elkezdtünk futni lefelé, és kiabáltunk: Papa! Papa! Fantasztikus az élet, drága, hiszen. Biztán... Először is örök rejtén, mi történt, a Viktornak írt lemondó leveleme. Mert lemondtam a csütörtöki vacsorát, elegem lett a zabálásból, a frocsögéseiből, a puszta gondolotát, egy és hogy Paula ezzel az emberrel találkozik. Mi ugye Paulával, csütörtökre vettünk mozi jegyet, és úgy terveztük, hogy mozi után nálam iszunk meg egy csésze feketét, leültem, írtam neki. A dagat lábamra hivatkoztam, azt írtam, hogy végtelen de kénytelen vagyok a csütörtöki vacsorát bizonytalan időre elhalasztani, Kértem, hogy telefonos jelentkezik, az ágytól a telefonig, mennem is neheze, esik. Utána nagyot lélegzettem. Etesse most már az a 120 éves mamája, Csermlényi Bruckner Adelaida, operázi örökös tag. De nem kapta meg a levelemet. Vagy címet nem írtam, tár? vagy elfelejtettem bélyegetvenni, elég az hozzá, hogy csütörtöken, amikor egyedül hazamentem a moziban, mert szegény Paul a kapott. Mondtam olyan, hogy csak kettesben leszünk, de szegénke inkább hazament. Most képzeld el, amikor felmegyek a lépcsőn, ott látom Viktort az ajtóm előtt. Hát maga, hogy kerül ide? Nem csütörtök ma? Nem kapta meg a levelemet? 20 perce várom a lépcsőházban. Mit féle evelen? Most már mindegy. Nem mindegy. De mindegy. Ez mit bámul maga rajtam? Milyen ruba ez maga? Esküszöm oda az utcán, elismertem volna meg. És hogy? Milyen a hajam? Mit vacakol a hajam? ilyen? Na hát tudja ez, ezt nem találom. Tellit találok, csak beszéljen nekem zöldeket. Vannak emberek, akiknek megőszülni tilos? És aki erre rájön, az zseni. Na no, ugyan már. Menjünk benne, áldogáljuk. Mindegy, hogy hol áldogálunk egyetlenem. <gül> ez a haj, ez a ruha és ez az egész remek. Csak az a baj, hogy nem tudok vacsorálni. Tell a penének az a vacsora egyetlenet. Illetve egy kolvászos rántottától a csak tudok. Nem kell egy falast sem a torgón. Na. Nekem elég, hogyha hallgathatok és nézhetem magát. Ne hozzon zavarba. De igenis, a zavarba akarom hozni. Gizám, drága Gizám, én ezt nem értem. Talán sohasem is fogom megérteni. Bementünk, leültünk, beszélgettünk, de nem az evésről, a zöldségről, a velős csontról. Gizám, mint a kicserélték volna, ez nem is az én Viktorom volt, hanem olyan Viktor, ami ennek Paula lefestette őt, és én, aki Paulát kinevettem, most majdnem sírtam, miközben a kolbászos rántotát ette, Nagy nagy mégis csak megengedte, hogy fölüssen neki azt a hat tojász. De én nem ettem, én csak a könnyeimet nyeltem. Amikor kiderült, hogy az én drága, kövér kis bolondom csak ugyan nem tud semmiről, Neki nincs tüdőtágulás, ez csak az irigyei meséli. Ő olyan egészséges, mint a makka olyan, mint régen. Ő csak mellőzik, félrelökik, elnyomják. De ott nem kell félteni. Ő újra fel fog törni ezekről a külvárosi deszkadobogókról. Egészen az operáig, a skáláig, a metropolitánik. Kapuzárás után ment haza, illetve csak készült haza menni. Már háromszor elbúcsúztunk és még mindig ott álltunk a sötéten. Na, de most már igazán elmegyek. Jó éjszakát, kedves Viktor. Még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Ugyaná, mit az aki semmi rántott át? De Dehogy ezt a szép estét, hogy így elbeszélgettünk. Ezt én köszönöm magának. Jó, a kapu? A kalapja a fején. <gül> mit csinál? Kapcsolót keresem. Kérem, ne gyújtsa meg a villanyt. fogja Orbánné kezét. Igenek, hiszen már itt se vagyok egyetlenek. Én nem értem, hogy mi van velem. Én 27 éve lakom ebben a házban, és nem találom a kapcsolót. Jobb, van még a villany. De miért jobb, ha nem a villany? Mert a kollégád nem látom maga. Ez úgyis háttalál a tükörben. Hát az ember nem csak a tükörben láthatja magát. És miért nem akarja magát meglátni? Nem is tudom. Csak most nem szeretném, ha megláthatnám magam. Pedig ettől nincs oka félni. Miért fogja a kezemek? Azért fogom a kezét, hogy ne tudjon villantgyújtani. Kérem, Nem engedem el. De én ígérem, nem De én nem csak azért fogom le a kezét, hogy ne tudjon villantgyújtanul. És meddig akarja még a kezemet fogni? Csak egy percig akarom még a kezét fogni. Hogy egy percig csöndben maradjunk. Egyetlen. Orbánné vállára hajtja a fejét, Meggyúlad meggyullad a villan belép Egérke. Hát te hogy kerülsz ide? Hát én csak hazajöttem. Bocsánatot kérem. De miért kérsz bocsánatot? Ja úgy, maguk nem ismerik egymást. Hát nem az Egérke, akire már ő pedig Csermlényi Viktor. Igaz, a mester! Viktor spontán mozdulattal megfogja Egérke orgán. Jó, éjszak. az az Jó éjszakát. Érsek. Jó éjszakát. Megfogta az orromat. Megfogta az orromat. Jó éjszakát, terseke. Jó éjszakát. Megfogta az orromat. És most nevetni fog drága Giza, aznap este mégiscsak nálam felejtött a kalapját, ez a vén bolond. Ez akkor derült ki, amikor jóval kapuzárás után hazaért, és felhívott telefonon, ez a szokása azóta állandósult. Néha késő éjszakában nyúlnak ezek a beszélgetések amelynek a testetlenség ad valami varázst. Sokszor úgy érzem, a régi Viktort hallom lent létán, mert vakáció van, ég a spiritus lámpa, Kint ülünk a kertben, abban a száletli-ben, ahol szegény drága jó édesapánk a kör orvossal sakkozni Há, igen, vagyok. Ná, nincs semmi különös. Mi Mi csinál? Nincs jobb dolga. A csónakázás, elismerem, a maga ötlete volt, de aztán mi volt? Aztán a csónakban maga? Véncsaló. Hát vegye tudomásul maga, úgy meg illetőzve attól, hogy ez a lány a még rám nézni sem Erről ne beszéljünk. Emlékszem rá, de ne beszéljünk róla. Azt a kölyőre csak nem akar lót. Hát azért. Mi újság mi? Egy meglepetés, akkor mondja, mondja, mondja, igazán gratulálok, és mikor? Most szerdán vagy szerdán? Hát persze, hogy ok lesz Sőt, most nekem lenne egy kérésem. Ez nem csak egy, hanem két jegyre volna szükségem. nem ne megérkéről van szó. Kiről azt most nem árulhatom el. Ne is találgassa. Most én tartogatok egy meglepetést. Egyelőre csak arra kérem, hogy holnap délután ötkor nézzem be a nárcizba és hozzá magával a jegyeket is. Jó éjszakát. Aludjon jól. Miért? Addig hogy kerültetek össze? Véletlenül. Egészen véletlenül. Egyetlenem olyan, olyan izgatott voltam, hogy egy fél órával hamarabb értem ide. Parancsolod. És én is. Én az örök későnjövő. Hát, persze nem volt egyetlen egy szabad haszlalt sem. És azért ti megismertétek egymást. Hogy de volt. Én csak idejöttem és megkérdeztem, hogy szabad ez a szél? Én meg Már... azt mondtam, tessék, üljön le, bár én várok valaki. És aztán maga bemutatkozott. Na, de hogy mutatkoztam be, én ültem hülyén, mint, mint, mint az a... Sült hal. Mint a sűlt hal. De? Azt a te megismerted vissza. Én szó sincs róla. Én olyan gyanúslan voltam, mint egy falusi liban. Azt láttam, hogy elkezd nézelődni a szemes Ja, igen, a Hubertus Tibor. Hát, pedig én esélytem a mint mindig Hubertus szoktani. Hát, nem És természetesen én is rögtön rendeltem egy Hubertus Tibor. Mert nekem lett gyanús a dolog. Azt mondtam, akkor nekem is hozzon még egy Hubertus felé. De vonat hát tudtátok mind a kettő hát, én minden esetre szerádtam, oda mentem, és azt mondtam, kérem, bocsásson meg, de nem ugyanarra a személyre várunk mind a kettő? Én Orbán Bélánéra várok, és maga ide. Én is Orbán Bélánéra várok, azt nagyon. Én aztán ne mutatkozzatok egymásra. Mert hát arra már nem volt idő. Mert éppen elkezdtünk beszélgetni, amikor megérkezett maga egyetlen. Szóval, mi még nem is ismerjük egymást hivatalosan. Hát, mi mégiscsak én foglak benneteket, egymásnak oh. bemutatni. Paula, ez az én régi barátom, Cserményi Viktor, én oh. pedig az én legkedvesebb barátnőm, doktor Gauss Iszlám A Paula! A Paula! Oh. A Paula! <laughs> Ma röviden írok, mert ágyban vagyok. Ne ijedj meg, csak elfáradtam. Elkészült a családi kripta, és délelőtt Misivel és Hildegárdel kint jártunk a temetőben. Itt most nagy divat a kriptaépítkezés. Van egy méreg drága parcella, ahol minden jobb családnak megvan a maga kriptája. A miénk olyan tágas, hogy Misi a karján levihetett. Kész a helye az öt koporsónak, de nagyobbításra is lehetőség van, ha majd az unokák, a dédunokák kerülnek sorra. Hm. Én nem félek a haláltól, de fázni kezdtem. Úgy látszik, Misi is észrevette a borzongásomat, mert azt kérdezte, nem baj, hogy kijöttünk ide, mama. Egy Viktor Hugo verssorral feleltem. Éleszt, que janevi mourir de jeune fille, ami magyarul azt jelenti, Láttam én már meghalni fiatal lányokat is. A a béke, azt a bizonyos fekete amsterdam csikkeruhádat, amelyről egyszer írtál, feltéve a ujjaklan, vagyis kisestinek használható elküldhetnéd. Lehetne légi légipostán, hogy szerdán lesz a hangverseny, Pesterzsébetem, a Viktor énekelni fog, és mi falvával elmegyünk. Az Amsterdam-i küldtem neked egy csukotnyakú nyakú fekete sejemruhát. Gondolatod, hogy nem sajnálnám tőled, de lásd be, túlzott föltűnést kelten ez a kivágott Lanven csipkeruha abban a pesterzsébeti kultúrhodályban. Egyébként a csomagban találsz még két őszi-tavaszi kosztümöt, három pulóvert, négy kardigánt, ettől egyik hozzánk küldő szabásban és a lehető legtartózkodóbb színekben. Örülök, hogy végre abbajtad azt a buta, büszke pószt. A csomagot megkaptam. A bennelő ruhákkal egérkét ajándékoztam meg, aki boldog, mert úgy sincsen milyen. Az én óram nem volt milliomos, csak első segéd a Janicsári pratikában. De mindig volt annyink, hogy a megjelenésem ellen ne lehessen kifogás. Egyébként holnap lesz a hamblerseny, utána egy kis közös vacsora, a részevő művészek tiszteletére, és mi is ott fogunk ülni. Viktor persze izgul, én még jobban izgulok, de úgy látszik, Paulus nem közömbös. Nincs zenei hallása, de nem szeretne szégyent valami, valósággal, ostromol a kérdéseivel. Bár kölcsön kérhetném a te műveltséget, tehát a muzikáról különben is roppant nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felekvéd arra a kérdésére, mit szeretsz voltak épp a zenén? nem tudom talán az anyagtalanságát, illetve, hogy azt a megfoghatatlan valamit még a fülemmel, a hajammal, a bőrömmel is érzek butaságni, és miért? pont a mesterdalok a kedvenc operám. Azért mondtam, mert olyan a zenéje, mint egy kibékülés. Ha hallom, minden megszűnik fájni, nem hiányzik az ifjúság, nem ijeszt a halál. Azt mondta, szép. Várj, nem úgy érzem, csak szépen hangzik, nem fejezi ki a lényeget. Félkála, nem volt elégedve. Holnap lesz a nagy nap. Imádkozírtem, drága, gizán. Nisék nyaralnak. Egyedül vagyok. Délutánunként a Mercedes-tel kivisznek egy közeli kastélyhoz, aztán a Shester figúrít a tópartjára. Te, aki folyton jössz, néz, rohansz. El se tudod képzelni, hogy milyen szép és békés egy ilyen óra víztartján fekete és fehér hattyúk között. Az egyik ismer, egy kiflicoktam szoktam vinni, felaprítom és megetetem, de nagyon lassan, hogy egy óráig kitartson. Leírhatatlan, hogy mennyi méltóság van ebben a kecses lényben. Svéne, Svéne, where can't csak az bántott ebben a nagy békességben, hogy eszembe jutottál te és a neked küldött ruhát. Hát miért kellett azokat elajándékozni? még azt is, amit a hangversenyre szálltam. Mindig mindentől féltelek. Vigyázz, erzsük! Ne csinálj magadból maskarát! Orbánné Paula és Viktor lakásában egyaránt a készülődés izgalma érezhető. Orbánné fogason kis hoz be a szobába, nézegeti őket. Megjelenik egérke is, kis csomagot hátam a hátamögött. mögött. Hogy meg ennek az utálatot, az nőnek a szekrényében találtam. Engem a zöld, sárpaszt, engem a kék, meg a bordó, az illető szinem. Paulám, te vagy? Igen, kész vagy drága? kész, kész, csak az utolsós imitások. És szép vagy. Az nem árulom, el majd, meglátod. Tíz perc múlva várlak az autóbusz megállónál. Jó volt Na nézd, hát nincsenek semmilyen. Ez a boldó jó állna, de ez már kiment a divatból. A türkíték volt bűnig a színen. Bevonul a spanyol fal mögé a türkiszkék ruhával. A többit egérke viszi a helyére. Hát ez csodálatos! Ez még csodálatos! Hát én is azt hiszem, hogy jó fogász volt. Na. Köszönöm egérke. Igen. Yeah. Halló. Háról talán, de vagy? Yeah. Csak azért te azt mondani, nálad, mert már kész vagyok. Csak a hajamat kell még egy kicsit rendbehozni. Igen. Yeah. Te, te mondtál is, hogy izgóztál. Én őrültem. Én is őrültem. Én is őrültem. Én, mert reszkedt a térdem. Reszkedt a térdem. De nekem is reszkedt. Nekem is reszkedt. Rolnom, csak annyit még. Én leszem legszebb napja ez. És nekem is. Te hidd el az... Halló. Halló. Na, milyen? Ha, ha, ha, ha. Hogy... Végig is a fel! Nem, nem, ez csodálatos! Mindenki erzikét fogja bámolni. Mind, Fekete sejem kalapot vesz a csomagjából. Ez pedig én csináltam Erzsi néninek. Hálám jel és a mai este öröm Köszönöm, pedig De drága, Viktor, képzelje, csak kalabban leszek. -e. Kalab, kalab, Jaj, persze, most magát nem érdekli. De nem is ezért telefonáltam, Viktor. Kinéztem az ablakon, erősen mozognak a... Hát. Mozognak apát. Miért mozognak a Miért mozognak? A Mert célfúj Viktor, és arra tudom megkérni, hogy föl egy könnyű sállat. Zóta, rohanna? Maga az egyetlen, mit felejtett felmondani? A azt név beszél. A Paula... Oh. Remélem nincs lámpalázot. Hát Csak azért lesz lámpalázom, mert először fogok magának énekelni. Ez jó lesz, hiszen tudja a zene a mindenen. Nagyon kedves köszönöm, remélem, hogy ragyogóan fog kinézni. Megpróbálom. De magának úgy se így tetszettem. Vagy te hát, meg! Az... Másszor beszél. Hogy tudok ilyenkor másról beszélni? Mm. Na, végre. Paulán ötszázszor hívta, nem tudom, kivel hogy szigánkot is kurálni. Azért telefonálok, mert már is elkészült az autóbusszal, légy szíves, azonnal rendelje egy taxi. Jó, jó, már rendelet. Mondat teszi medre, címedre, menj Igen, szóval megállod, te nálad, és együtt elmenjük Viktorért. Jó. Ruálok. Jó. Jó. Ki van a kere? Ti lenne, a jóisten van a telefonnál. Csak azért telefonálok, nehogy elkésünk, ha most rendeli a taxi. Percek múlva ott leszünk, ha a kapu, ne álkodjon, ne búcsúzz, hogy a Jó, hát Köszönöm. Jó. Halló? A, a taxi nem tud kocsitani, most mi lesz, velünk, nincs csinálj valami. Öt perc múlva légy le a kapuban. hogy <Szor> Orbán, Bélánél, Csatárka utca, húsz, kérek-e kocsit? Hogy, hogy nincs, balesethez kell. Nem tudom, részletezni a baleset, súlyos. Nagyon szépen köszönöm. Na látod, ha én kérek, mindjárt van kocsi. Orbánnyi most ért haza a hangversenyről, boldog mosolyjal tűnik el a spanyol fal mögött. Orbán már Panyolában elszörnyebben nézi a türkiszkék kis estén ejtett vörös borfoltot. Visszú! Mi der? Gé, vegy! Már nagyon félig! Nem adott még! Ebben a pillanatban érkeztem hozzá. Ilyen késő! Hát előbb hazavittem a barátnőét. Maga egy vagyon, el, eltakszizott. Minden pénzemet szeretném magára közdeni. <gül> ne akarja megenni a kenyeremet, most kivételesen én szeretnék magának udvarölni. Nagyon rosszul éneket. Gyönyörűen énekelt. Úgy hallgattam mint régen. Éthet se vettem, hogy nem az operában vagy. A, a hangom már nem a régi. Sőt, van a hangjában valami új? Mi? Mi? Mi, mi csukott? Valami melegség, természetesség, közelség. Egészen le voltam nyűgözve. Igen, hát a ráadás után senki sem tapsol. Hogy mondhatják, felálltak és örültek az emberek? Igen, az Albert Holva, tíz évvel ezelőtt. Ott el kellett oltani a villany. Paula is egészen oda volt magáéért. Ta, és Paula véleménye nem értek. Nem tetszett, pedig még szebb volt, mint mások. Nekem maga tetszett. Á, Vénsvindler, elengedem a bóki. Hogy Mogy a mi is volt ez? Műn, Szeni, áh! Jó gizánkban ilyen, ilyen nagyvilági dám. Mi nem tetszett, Paulán? Nekem maga tetszett a kivágott ruhájában. Megint áztasson, hanem a kérdésemre feleljen. Igen, hát nem akarom szétrombolni az illúzióit, az értékenységét. Nem, nem vagyok elfogult. Én tudom, hogy paulai egy kicsit meg van hízva, de az arca szép. Ez magának szép angyala? Ez püffet. És a bokája? Eddig még sosem nézted, de vastag. Honnan tudja, hogy nem nézted? Tudja, én azt tapasztaltam az életben, hogy minden vastag bokájú nőből kék harissa lesz. pedig azért, mert aki a lábát nem mutogathatja, az legalább a ki. Csak hogy palos. Sem a lábát, sem a lelkét nem mutogatja. Annál ő sokkal emelkedetleg jellem. Igen, hát az emelkedettségét sokkal. Ezt már nem értem. Nézze, angyalom. Nekem a zene elementáris jelenség olyasmi, mint, mint a tenger. Imádom nézni, de ha valaki odajön és elkezdi magyarázni nekem a tengert, akkor dübegurulok. Tudja mi, nem jártam én összes soha szakma beliekkel? Mert amikor a maga férje eladás után azt mondta nekem, Nézd, Viktorkám, én nem sokat értek hozzá, de nekem tetszett az éneklésed. Hát akkor ez nekem többet ért egy egész oldalas kritikának. Szegénk, pedig tényleg nem sokat értett De ha nekem ez kell, utálom az álszemérlet, a, a fontoskodást, a nagy képűséget. Ha Hol áll a célhoz? Nézze, én nem akarom szétrombolni az illúzióit, de nem csak Paola a hibás. őt megfertőzte a Mi környezet. Miféle környezet? Ja, neki nem patikus volt a férjét. Hanem fogoros. Honnan beszélt? Ismert uh... Nem. Honnan? Honnan veszi ezt? De, hogy kérem, az ő férje a rózsavölgyi zenemű kiadónál dolgozott. Aztán Kanadában zene zeneesztétikára. Most képzelet, hogy milyen alak lehet. Hát, lehet rosszul emlékszem, de a fogorvosi fúrószéket a saját szememmel láttam. Igen, az óvó helyen az a kaosz, dr. Lecipelte, mert jobban féltette, mint az életét, és most ütette ma is megvan az a fúrószék. Hol? Paulán, azért van már a fugarosnő nélkül, akinek a albérletbe a rendelőt, saját szememmel láttam. Fádom is én, de nem mindegy, hogy mi volt a Paula férjétől. Nem egészen. Hogyan, kérem. Hát, ha nem a férjétől, akkor mástól vett a nézetek. Mit mondott Paula? Wagnerről magyarázott a a napokról, ami szerint egy kibékítő, megnyugtató mű. Érdekes! Hogyan kérem! Ez az, az olyan dolgok, amiknek az ellenkezője is igaz, mint például, hogy, hogy a zene az... Hogy is mondjam, csak a... A zene az... Anyagtalan. Vagy... igen, anyagtalan. Ezt is ő mondta? Persze. Ő mondta? Ő. Ő. És nem az. Hát, annak, aki nem ért a zenéhöz. Ha valaki nem tud repülni, annak a levegő anyagtalan. De a madárnak a levegő anyag... Mikor mondt ezt, Paula? Ma este. Na de mikor? A vacsoránál nem? Vestelzsébetől hazáig szintén nem. A taxiban mi alatt hazavitszett. Az ide perc. Várattuk a taxit. Mert -i? Ó Sokáig a soför legalább többször hátra. Nem ismeret rá. Nekem azt mondta, hogy nem ért az enyém. Hát nem is. De nem is mondott róla a véleményt? Hát magának nem. Csak magának? Miért? Nézd, -e, én Nem akarom a barátnő itt, maga előtt tönkretenni. Mi? Csikertek magával? Velem nem lehet kikeszdeni. Csak próbált? Nálam próbálni sem lehet. Aludjon jól. Miért? Elmasodtam. Jaj, pedig szeretnék valami nagyon... Tudom, valami. mit akar mondani? Hogy másfélre rá se tudna nézni. Nem, egyáltalában nem. Halasszuk holnapra. Miért? Mert leragad a szemem. Hát, aludjon jól. Egyetlen szeretne. Nem aludtam. Nem, ezek Nézzek a sötétbe is töröm a fejem. Min, hogy szóljak e neked vagy sem. Viktorról van szó. Bántanom, hogy őszintén megmondanám a véleményemet. Nem tetszett. Nézd, mint énekes, nem tudom megítélni. Mint ember, szörnyeteg. Mondtam, hogy lármás, agresszív, modortalan. Ha csak lármázott volna. Mit csinált még? Hogy mit? Lenne? Azt el sem bírom mondani. Mi olyan borzasztó? Van miféle embered, mit gondol magában? Régóta ismered? Még Ankoromból. Mondjál minden. Hol ismerkedtetek meg? Ankor jövő zsenet volt, ami pedig szigorú mérnök a Műegyetemen. Már ez is furcsa. Mi ezen a furcsa? Hogy aztán ő lesz énekes, te pedig féltet mentél. Miért? Nem szeretted? Vagy a másikat szeretted jobban? A szegény Bélámat a mama protezálta. Az inkább egy patikus, aki patikus akar lenni, mint a mérnök, aki énekes akar lenni. De én téged nem olyannak képdellek, mint akinek a mamája karancsolja. Nem. Én is inkább Bélához hajlottam. Miért? Nem is tudom már talán. Féltem Viktortól. Nem csodálok, De mitől fértél? Ez elég volt, kit érdekel. Nem akarsz róla beszélni? Miről ne akarnék beszélni? Hogy mitől féltél? Attól, hogy a vad volt, nem is vad mohó, meg tudott őrülni. Mitől? A mellemtől. Olyan szép mellett volt? Elég szép. Akkor a nagy mel volt a Én is a nagy, nagy látszott, mert vékony volt a derekam. Fűzöt viseltél. Csak egyszer rögtön veszekedni kezdheti. Mellbolt vagyok, és a még egyszer meglátom magánát a vacsakot, a nyílt utálja Meg ő, a szörnyetek. Talán meg is sette volt. Meg ő, a alatt csak megózult a mellén, már vörös volt a feje, és ott volt a keze. Hát, még a lépcsőn jártam. Ezt a Zenekadémián nekem esett. Hol? A fő lépcsőhám a -e Szerencsére senki! Na, és mi csinált ilyenkor? Tulajdonképpen semmi különöset. Szégyellem? Nem szégyellem. Oda dugta az arcát. Hova? A két mellem közé. És? Ott ringatta magát és dúdult. Mi dúdolt? Semmit. Csak beledúdult. <gül> Tisnó. És te tűrted? Nem bírtam ellenállni. És amikor téred mentél, mi történt? Mert mi történt volna? Szakítottatok? Vele nem lehet szakítani. Eljárt hozzánk vacsorára, szegény Bélám imádta, ő pedig minden fellépésére küldött egy A férjed is szerette a zenét? Ő minden megtett a kedvemért. Előadás előtt egy zacskó cukorot, és amikor fölment a függő, megpróbált értelmes arcot vágni. Igaz, hogy mindig a nagy áriáknál kezdett a papíroksal. amikor dübe jöttem és rásziszegtem, hogy miért zörgeti azt a bidő zacskót egyetlenem. Direkt zörget. Rászere. És nem sejtett semmit? Azt nem lehet tudni. Viktor tisztelt engem, szeretett, soha meg sem mukkont. És te? Én a férjemet szerettem. Nem, Viktor. Nem minek erről beszélni. Mert különben nem bírom elmondani. Nem, Viktor. Se korod, vagy se so. De nem bírtál neki nemet mondani. Csak aki kérdez, annak lehet nemet mondani. De neki ízelek szavai, hogy vörös lesz, és elkezd nyurkálni. Mint ha nem is két keze lenne, hanem mint egy polif nyolc. Így van, jól mondod. Velem is ezt csináltad. Mi csinált? Még most is liba bőrös letek. Mit? Nem fogod elhinni. Fogdosod. Mikor? A taxiban. Mide? Úgy, ahogy mondtad, ettelre nyolc kézzel mindenemet. Szegény, Isten te mit csináltál? Én, én, én, én, a serobalzódtam, még így is folyton visszanézett a sokkor. Nem mondtál, te neki valamit mesterdalnokokról? Én ugyan még a nevemet sem írtam. Mert ha zenéről beszélnek neki, akkor megvadul. Hát hogy akartam én ezt vadítani. Na, nyugodj meg, havolám. Úgy érzem magam, mint egy kutya mindenit összehalok. Próbál meg próbálj megaludni. Tényleg, hogy rám tör a az ememet nem merem behunni. A vegyébe altatót. És ne is beszéljünk a megígérem. A nevét sem mondom. Nem mondom! Úgy félek, hogy a fogsoromat sem merem kitenni. Hát, neked ki! Akkor meg nem tudok elaludni! te sem! Talán! Gizám, te tévedsz! És nem elég, hogy tévedsz, még bizonyítan is próbálod a tévedéseidet, amidől a fejembe szaladt a vér! Kérlek, Gizám, mi azon bizonyos fényképen nem apánkra vártunk! Őt be se kócsorozásra, mert már a háború elején alkalmatlannak nyilvánították az aszmája miatt. De tegyük fel, hogy én tévedek, és tegyük fel, hogy neked van igazat. Hogy tegyük fel, hogy mégis apánkra vártunk. Akkor viszont az a kép nem 1918-ban, hanem 1919-ben készült. szóval jobb, ha nem gondolunk rá. Szegény, drágám, milyen szépen én, milyen csúnyán kellett megfoglani, ha eszembe jut az a nap, még most is Őkölbe szorul a kezem. Csönd van. Csak a szökők út, Elővettem a leveleidet. Az utolsó olyan dult és zaklatot, hogy inkább a régiekben lapozgatok. Milyen egyek voltunk. Milyen egyformán éreztünk. Olvasom, ami drága apánk haláláról írsz. Hát elfelejtetted, hogy kikölték meg, tudom, ez nem levél téma, de azért bátran írhattad volna, hogy szépen élt és szépen is halt meg. Te voltál a líbling. Neked nem szabad felejtened. Hiszek Istenben, az ő elrendelésében, abban, hogy születésünktől fogva magunkban hordozunk egy végzetet. De attól félek, te most nem a saját csillagot felé botladozol, hanem valami ismeretlen, kifürkészhetetlen sors felé. Ha rémeket látok, ne hallgas rám. Béna-vénasszony vagyok, aki már csak a társalod. Néha elszoktam nekik dudolni, amire a papa tanított minket. Oh, clair de la lune, mon ami Prête-moi ta plume, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Elkény István Macskajáték című tragikomédiájának első részét közvetítettük a Pesti Színházból.